Digitális kultúráról érthető a DTM-ben. Az okos eszközök világát éljük, és nemrégiben kaptam egy hírt Debrecenből, ottani rádiós barátunktól Cinege Leventétől, hogy bevezették az okos zebra szolgáltatást. Ez tavaly májusban indult el, tehát már nem annyira napi frissességű ez a hír, és azóta, mint a hírekből olvastam, már hat ilyen okos zebrát is bevezettek, de Cinege Levente ellátogatott erre a helyszínet Debrecenbe, ott, oda, ahol az első okos zebrát telepítették. Úgyhogy köszönjünk is Cinege Leventének, szia Levente! CRP és köszöntjük a DTM nézőit és hallgatóit, itt vagyunk Debrecenben balok kollégával éppen egy autóban és a következőkben pedig az István út és a Debreceni Tőzsér út vagy utca? Tőzsér utca. Tőzsér utca kereszteződésénél lévő okos zebránt fogjuk bemutatni, aminek az az érdekessége, hogy ilyen különböző LED a zebrenek a csíkjainak a végénél, két végénél vannak úgynevezett ilyen mozgás, vagy, vagy, vagy fényérzékelős, vagy valamiféle érzékelős csípek? Hát ugye csipel. meglátjuk, valami szenzor van a, a járda szélén, ami érzékeli a gyalogost és amikor a gyalogos lelép a zebrára, akkor villog elvileg a zebrába épített led. Most akkor újra megközelítjük az okor zebrát. A legokosabb állat a világban, mint az előbb a barátom szólt, az okos zebra. Gyalogos a környéken sincs, tehát megint nem fog látni semmit. Próbálom ezt úgy is közvetíteni, hogy podcast formájában is lehet sen érteni. Tehát különböző led villogók a, tüntetik fel a közeledő járműnek azt, hogy a gyalogos szerette átmenni És a zebrán. Nincs. Az okos zebra. Tehát, az de... okos zebra. És most akkor megpróbáljuk megközelíteni gyalogos módon az okos zebrát. Taktikát változtatunk. Az egyikünk átmegy, a másik pedig filmezi. És arra, arra jutottunk, hogy kettőnk közül lemente tud zebrán jobban <gül> átmenni. Tehát itt vagyunk most a helyszínen, látjuk az hogy zebra érzékelőjét, ezeket a bizonyos ledes fényforrásokat, amit a mozgásérzékelővel el vannak látva. Nagyon okos módon egyik oldalt az egyik oldalon, másik oldalon, a haladás <gül> iránynak megfelelően a másik oldalon. tehát ja, ez a lelkeldezésnek a, a érzékelő. Na hát akkor kedves nézőink, a történelmi pillanat Cínege doktorát az Okos zebra. Ez volt tehát 2018 januárjában az az Okos Zebra, ami hálaőszerűnek már több mint egy éve üzemel Itt a városban az István és a Tőzsió út kereszteződésében Balog István Ilmos és Cinege Levente DTM Debrecen, minden jót! Szevasztok! Valók István Vilmosnak és Cínege Leventének köszönjük szépen a helyszíni tudósítás Debrecenből. Egyébként ez a helyi, tehát a Debreceni Smart City projekt keretében valósult meg az első okos zebra, és azóta, hogy tájékozódtam a interneten elérhető cikkekből, az újabb okos zebrákat már úgy valósították meg, hogy nem az úttestben szerelték be ezeket a villogó ledeket, hanem az úttest mentén elhelyezett közlekedési lámpákra szereltek föl villogó fényeket. Azok jobban láthatóak az autósok mm -hmm. által, és állítólag jobban is kedvelik azokon a helyszíneken. Úgyhogy egyfajta kísérletezésnek is felfogható ez, ami Debrecenben most zajlik. Nem tudom, ti autósok is vagytok egyébként, Mi mit szólnátok egy ilyen fejlesztéshez? Mm, Hajni. Uh, Neked volt ugye, már ilyen, hogy nem láttad meg időben? Uh, uh -huh. Igen, az a fekete ruhában, fekete... Sötétben. Igen, sötétben, fekete ruhában, én is mindig meg is szoktam Már... állni, hogy hazud hogy ilyen autóst, hogy, vagy a geologos, hogy fölvegyem, mert inkább inkább elviszem a következő helyére, ahol világos, van is ott batyogjon, mint valaki előnyomászó élmény Nálunk egyébként egy egészen offline okos megoldás van egy, egy, egy Zebránál, és az is be, bejárta a médiát, hogy milyen jó ütlet, egy ilyen zászlós megoldás, hogy egy jó látható anyagból, egy láthatósági mellény színű anyagból, hisz zászlók vannak oda helyezve a, az ebre egyik oldalára, meg a másik oldalra is egy kis doboz, és akkor aki át akar menni, fölveszi azt az áztót, akkor ugye jól láthatóvá válik, átmegy és vissza rakja, és akkor ez egy teljesen egyszerű. Megoldás. Ennél az elektronikus rendszernél az egy automatizmus van beépítve. Leventék szerintem nem igazán értették ott a helyszínen, ez ki is derült, hogy ott az út mentén volt elhelyezve, az a két zöld oszlop, talán emlékeztek rá, ami a fotocellával érzékelte. Igen. igen, tehát, hogy belépnek oda a gyalogosok, és onnantól tudja a rendszer, hogy gyalogos közeledik. Mondok egy érdekes dolgot, nem tudom, talán valaki nem tudja még, hogy a bizonyos kereszteződéseknél a lámpák előtti aszfalt szakasz alatt is egy mágnes húrok van, ami érzékeli, hogy áll-e ott fölötte autó vagy nem. És ennek a függvényébe kapcsolja azt a lámpát vagy állítja. Ez is végül is egy abszolút okos megoldás, és velünk van több mint, bőven több mint tíz éve. Szóval azt is mondhatnám, én úttörő megoldás, nem tudom, mennyire az világszerte, de ilyen is van. És az ászlóra visszatérnék egy fél pillanatra, hát sajnos olyan kényszerítő erők is vannak túl az okos eszközök forradalmán kívül, minthogy ha hallottam bizonyos döntés hozott ezt evidenciaként előadni a televízióban, jól fel is hogy különböző kiszervezett közvilágítás cserék folytán, ott hát az alvállalkozónak mi más lenne a szempontrendszere, mint hogy minél olcsóbban létrehozza az új közvilágítás, minek képpen, ugye sokkal kevesebb lumen érkezik az ebrákra, és amúgy sem az ebrán. Az ebra a középpontja, az ebra a fókusza, egy fölött elhelyezett lámpának, hát ott rengeteg egyéb közlekedésbiztonsági dolgot is mit a figyelembe kell venni. Tehát a sötét Tehát van, akkor ezt szinte másodharmadlagos az, hogy az ebrán átkelő emberen mennyi fény van. Én, mint autós, azt mondom, borzasztóan ruhákba tudnak kimenni az emberek este az utcára, egyetértek. És ez, de feketében, sötétben nem látszanak. Lelépnek, nem nem csak az ebrán máshol is, de az ebrán sem nagyon látszanak, főleg ott, ahol lecserélik valami kevés fény, fényerejű közvilágításra a legjobb. Hát akkor szurkoljunk, hogy minél több okos zebrát helyezzenek el az országban, minél több településen, a fővárostól a kis falvakig, mert akkor biztonságosabban közlekedhetünk. Illetve azt még azért hozzáteszem, hogy mint felfedeztük a weben, a debreceni Smart City programnak egy csomó más lehetőségét már megvalósították a hajdúsági nagyvárosban. Úgyhogy arra kértem c Leventét, hogy a jövőben számoljunk be ezekről az újdonságokról is.